Kampina, kotela, kedo landa etxeak, oraindik etxeak egon beharak dira, eta maiatzaren amekatik landa ere ez da ejana, idekitzanako duten, Santagazin, Piera Egezaret, Ibarra Kampingeko jabea da, idekitzeko behar baina lortzen badu ere, turista gutxi ikusiko dituela uste du. Nula iganen den trazua ez dakit, Eta, memento un, kakuetak perforzta seratitizu. Keo batizitu perforzta ebitzaliak eta uke beku dizi ez dutzu ebiltzalei bate. Borra da trefosta ostatik eta bezalao. Saran landa etxe efrango dira bitiori etxe behik biditu eta bilo gelageiago ere aktivitate ezak ondorioak ukanen ditu beretzat. Aprilein la, lauetik oiti hartuazen eta hor peskanaka peskanaka ezin dute etorri ezin ditu gerrezibitu. Ez da nire lana bakarra bainon baditu ondorioak nire lana gehi horrekin bizi naiz. Orduan onbaditu ondorioak, bai. Bila batzuk antolatzen gira, bai non gero luzatzen malimada, bai. Tarko dugu atera batzuk atxeman. Kostaldetik urbilago biriatu onegoera berdintzua. Etxe berriko bordako anitak ez du lanik, alokatzen dituan iru apartamenduak utxak dira. Baina badu beti esperantza udauntan beteko direla. Epidemio rekin ez gen... Suertez egin kore esker sobra ukituak, behar behar diendia eto da aldeuntat berzei resumetat partez baktuz vakantzetan. Benio hori mementuan ez dakiu ezin ezan. Argida, turismoko aktore geienek geroa lambrotsu ikusten dute.